Pszichiátriai Klinika, Róma, 1897 ősze A gyermekhálóterem az utóbbi hónapokban teljesen megváltozott. Az ágyakat hátratolták, a helyiség első fele a játék céljait szolgálta. A polcokon a legkülönbözőbb anyagokat tartották, amelyekhez minden héten újabbak érkeztek. Mivel asztalokra nem jutott pénz, Maria a földön ülve foglalkozott a gyerekekkel. Anyja a templomi jótékonysági vásárban vett néhány szőnyeget, amit használat után gyorsan fel lehetett tekerni, és nem foglalt el sok helyet. Maria lelkesen figyelte a gyermekek fejlődését. Nem telt el úgy nap, hogy ne lepték volna meg képességeikkel. Különösen Luigi kápráztatta el kiemelkedő teljesítményével. Pillanatok alatt megtanult írni és olvasni. Már a százas szám körben számolt, és bonyolult szövegeket olvasott fel hibátlanul és helyesen értelmezve. Mintha ezek a képességek évekig szunyattak volna benne, csak arra várva, hogy jöjjön valaki, aki életre kelti őket. Luigi rajongott Máriáért. Mihelyt Maria a helyiségbe lépett, oda sündörgött hozzá, és nem tágított mellőle, amíg haza nem ment. Mikor Maria leült mellé a padlóra, hogy megmagyarázon egy számtam feladatot, vagy megmutassa, hogy kell bánni a szövőszékkel, a kisfiú megfogta, és el nem eresztette volna Maria alkarját. Mintha csak meg akarna bizonyosodni róla, hogy Maria tényleg ott van vele, és biztosan nem fog felszívódni a levegőben. Bármit tanított is Maria a gyermekeknek, mindig ugyanazt az elvet követte. Azon volt, hogy a gyermekek minél több érzékszervüket használják. Ha valamelyiküknek baj volt a hallásával, e hátrányát a tapintásával kompenzálhatta. Akadt olyan közöttük, aki motorikusan volt ügyetlen. Nem tudta megfelelően kézbe venni a tárgyakat, viszont a szemével jól érzékelte az őt körülvevő világot. Maria aprólékos pontossággal pontosággal rögzítette megfigyeléseit. Ebben Giuseppe is segített. tudós lévén ő is megszokta, hogy mindenre kiterjedő, pontos megfigyeléseket végezzen olykor ő vett észre olyan változásokat a gyermekeknél, amelyek elkerülték Maria figyelmét, Másor pedig inkább Marianak tűntek fel az ilyen újdonságok. A munka végeztével összevetették feljegyzéseiket, és megvitatták, hogyan kellene javítaniuk a módszeren. Gyakran órákig ültek, a Skiamanna fényűzően berendezett irodája mellett lévő spártai egyszerűségű dolgozószobájukban, ahol a tanításhoz szükséges új segédanyagokról beszélgettek. Néha annyira belefeledkeztek a munkába, hogy enni is elfelejtettek. Nem ritkán az is megtörtént, hogy már rájuk esteledett, amikor észrevették, hogy reggeli óta egy falatot sem ettek. Ilyenkor Giuseppe kiszaladt a sarki trattóriába, ahonnan egy tál illatozó pásztával tért vissza, amit kettesben elfogyasztottak. Az intenzív munka heteiben, hónapjaiban Mariának nem sok ideje maradt barátnőjére Annára. Csak a nőmozgalom összejövetelein találkoztak, vagy amikor Mariának egy-egy angol szakszöveg elolvasásához fordítása volt szüksége. Anyával pedig még ritkábban beszélgetett, mint korábban. Maria arra hivatkozott, hogy sok a munkája, de az anyja kevésbé bizonyult belátónak, mint Anna. Egy csöp megértést sem mutatott Mária viselkedésével szemben, olyannyira nem, hogy egy este össze is kaptak. Renilde nehezményezte, hogy Mariától már egy kis figyelmet sem kap. Hálátlannak nevezte. Amire fel, Maria, Lezártnak tekintette a beszélgetést. Másnap aztán bocsánatot kért anyjától gyerekes viselkedése miatt, Renilde pedig megbocsátott, de korábban oly harmonikus viszonyukon megjelent az első repedés. Először hajszáll látszott, ám attól kezdve, hogy Mariának már nem volt ideje minden áldott nap az anyjára, a repedés egyre szélesedett. Renilde sejthette, hogy lánya életében megjelent egy férfi, és ettől csak még jobban aggódott. Nem tarthatlak vissza semmitől, mondta Komoran. Amíg ki nem provokálod a botrányt, nem avatkozom az ügyeidbe, felnőtt nő vagy. Azt viszont nem tűröm, hogy a viselkedéseddel tönkretedd a jövődet. A sikereithez rögös és fáradtságos út vezetett. Ostobaság volna a pillanati szeszélyből ártanál a jó hírnevednek. Renilde egyre gyakrabban illette lányát kritikus szavakkal, nem ritkán az is előfordult, hogy gorombasságokat vágott a fejéhez. Csakis Alessandro békítő fáradozásainak köszönhették, hogy egy heves szóváltásnál többre nem került sor de a látszólag sima felszín alatt fortak az indulatok. Maria, miközben titkon találkozgatott Giuseppivel, keményen dolgozott. Nem sokkal karácsony után a klinikán ápolt gyermekek közül négyet is bejelentett állami iskolai záróvizsgára. A vizsgakövetelmények megegyeztek az egészséges gyermekekkel szemben támasztottakkal, a vizsgázóknak el kellett olvasniuk egy szöveget, majd kérdésekre kellett válaszolniuk, utána tolba mondást írtak, végül pedig néhány példát kellett megoldaniuk a százas számkörben. Maria biztosra vette, hogy Luigi, Clarissa, Marcello és Vanessa megállja a helyét. Alig, hogy bejelentette szándékát az illetékes oktatási hatóságnál, az újságokban egyre másra jelentek meg a cikkek. Némeikük az egész olasz oktatás ügyet is megkérdőjelezte. Hogyan lehetséges, hogy gyenge elmélyű gyermekek olyan feladatokat oldanak meg, amelyekbe az egészséges nebulóknak rendre beletörik a bicskájuk? A klinikán két riporter is megjelent, interjút kértek Mariától, aki viszont közölte velük, hogy csak a vizsga után álkötélnek. Bizonyára megértik, hogy most teljes mértékben a gyermekekre kell koncentrálnom, mondta kedvesen. Ám mi mind a négyen megoldják a feladatokat, amihez egyébként egy szemernyi kétség sem fűződhet, akár hosszabban is szívesen beszélgetek önökkel, és válaszolok minden kérdésükre. Mitől olyan biztos abban, hogy a gyenge elmélyű gyermekek le tudnak vizsgázni? Megfelelő segítséggel minden gyermek képes tanulni. Mániával ellentétben Giuseppe készségesen szóba állt volna a sajtóképviselőivel. Ő azonban mindinkább háttérbe szorult, aminek többek között az volt az oka, hogy a gyermekekkel kizárólag Mária foglalkozott, és valamennyi fontos döntést ő hozta meg. Ő döntötte el, ki mehet vizsgázni, és hogy mennyi időt kell a gyermekeknek a felkészüléssel tölteniük. És mindezen túl, most már ügyelt arra is, Nehogy a neve valamilyen okból még egyszer elfelejtődjön. Ha írnak a kísérletről, a nevét okvetlenül említsék meg. Gondoskodott róla, hogy a neve ne tűnjön el a szövegből, Giuseppe pedig óvakodott attól, hogy még egyszer elmulassza megemlíteni. A vizsga előtti este a klinikán egyre fokozódott az idegesség. Úgysem leszünk olyan okosak, mint a normális iskolások, mondta csüggetten Clarissa. A kislány az elmúlt évben teljesen megváltozott. Haját rendesen befont cofban viselte, arca tiszta volt. Már nem lógott rajta a ruha, ha pedig valahol egy lyukat fedezett fel az öltözékén, olyan szépen megfoltozta, hogy a lyuknak nyoma sem maradt. Amióta pedig Serafinától megtanult kötni, egymás után készítette a színes sálakat. Máriának szürke, csipke szegélyű, világos rózsaszín sálat kötött. Mária a vizsganapján akarta a vállára teríteni. – Ugyan már – felelte Mária – ugyanolyan okosak vagytok, mint a többi gyerek, és ezt holnap ország világ előtt be is fogjátok bizonyítani. – De én úgy félek – vallotta be Clarissa. – Ugyan mitől – kérdezte Mária – a tolbamondástól, hiszen szinte hibátlanul írsz, de számolni nem tudok olyan jól, mint Luigi. Az utóbbi hónapokban valóban a kisfiú ment át a legmeglepőbb változáson. A cingár szótlan fiúcskából maga biztos legény lett, aki szüntelenül éhes volt. Bármit tettek elé, Luigi lelkesen megette. Maria nagy súlyt fektetett az egészséges táplálkozásra. Az agy csak akkor képes nagy teljesítményekre, ha megfelelő táplálékot kap, magyarázta az Skiamanna professzornak, és a gyermekek azóta rendszeresen kaptak zöldséget a pasztához, a rizshez és a polentához. Minden pénteken friss hal, a hétvégeken pedig egy kevés hús is került az asztalra. Luigi szerette a közös étkezéseket. Ő kérte, hogy testi fogyatékos társai is a közös asztalnál ehessenek, és segített is nekik odaülni. Csak néha, amikor azt hitte, senki sem figyeli, bámult ki szomorúan az ablakon. Maria tudta, hogy a szülőket senki sem pótolhatja a fiúnak, de mindent elkövetett, hogy ezek a szomorú időszakok minél gyorsabban elmúljanak, ezért állandóan újabb és újabb feladatokat adott neki, és tiszolta az elméjét. Luigi Clarissa vállára tette a kezét. Figyeld meg, sikerülni fog, jelentette ki bizakodón. Maria mindenből felkészített bennünket. A kislány láthatóan nem volt ebben biztos. Megígérem nektek, hogy semmi rossz nem történik, mondta Maria. Olvasni, írni és számolni fogtok, pontosan úgy, ahogy azt hetek óta csináljátok. Aztán a minisztériumból küldött tanárok ellenőrzik a feladataitokat. Ha olyan jók lesztek, mint ahogy én hiszem, akkor az összes újságban megjelenik a fényképetek, és mindenki örülni fog, hogy milyen jól teljesítettetek. Lanisza arca egy csöppet sem derült fel. És mi történik velünk, ha sikerül a vizsgánk? Kiraknak bennünket innen és irányoz Árva ház? Maria most értette meg, hogy valójában mitől is fél a kislány. Nem a vizsgától, hanem attól, ami utána következhet. Clarissa élete első éveit árvaházban töltötte. Ott szerzett tapasztalatai a jelek szerint nem lehettek különösebben pozitívak. Addig maradhattok, amíg elég nagyok nem lesztek, hogy megálljatok a magatok lábán, – ígérte meg Maria. – Akkor is, ha sikerül levizgáznunk? Természetesen – mondta Maria –, hiszen a többi gyereknek szüksége van a segítségetekre. Mit csinálna Adriánó, ha te nem kötnéd be a cipőjét, és mihez kezdene Szilvia, ha nem segítenél neki varni? Vittórió is bajban lenne, ha Luigi nem etetné. Az említett gyerekek közelebb jöttek és menréjük ültek igazi csapattá kovácsolódtak. Ez volt talán a legnagyobb csoda, ami az utolsó hónapokban és hetekben történt velük. Nem voltak már egyedül. Gyakran már nem is volt szükségük Mária segítségére, mert egymást támogatták. Mária büszkeséget érzett. szerűek ezek a gyerekek. Ezekben az utolsó hetekben én voltam a tanítótok mondta meghatottan, de igazából én tanultam tőletek. És mit tanultál tőlünk, kíváncsiskodott Luigi? Azt, hogy ti magatok is tudtok segíteni magatoknak, felelte Maria. Minden, amit tanítótokként tennem kellett, az volt, hogy megmutattam, hogyan oldhatjátok meg ti magatok a feladataitokat. Maria szemét könnyek futották el. Nagyon büszke vagyok, rátok. Kitárta karját, a gyermekek pedig szabályosan megrohanták, hogy megölelje őket. Tülekedést támadt. Maria kacagott. Eltartott egy kis ideig, amíg elengedték egymást. Holnap pedig megmutatjuk a tanároknak, hogy okosak vagyunk, mondta Clarissa komoly és elszánt arckifejezéssel. Maria egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy a kislány sikeresen leteszi majd a vizsgát. A sajtó nagy erőkkel vonult ki. Az ország minden újságja be akart számolni a gyenge elmélyű gyermekekről, akik a megszokott állami-iskolai záróvizsgára vállalkoztak. Az eredménytől függetlenül már önmagában az is feltűnést keltett, hogy levizsgáznak. Maria iskolai egyenrukát szerzett a tanítványainak, kék felsőt és fehér köténykét a kis leányoknak. Ő maga az egyik legszebb ruháját vette fel, megkülönböztetett figyelmet szentelt a frizurájának, és persze Clarissa sárjáról sem feledkezett meg. Nagyon szorkolok neked, mondta reggel Renélde, és cuppanós puszit nyomott leánya orcájára. Kettejük visszája feledésbe merült. Mint mindig, most is együtt izgult Mariával, Apja is sok sikert kívánt. Köszönöm, felelte Maria, nem fogok csalódni a gyerekekben. És most ott ült négy vizsgázó tanítványával, egy iskola folyosóján, egy sereg más türelmetlen gyerekkel és a hozzájuk tartozó szülőkkel. Iskolaszak terjengett. Régi cipők, avas, vajas és felvágottas kenyerek, súrolt parketta és nedves törlő szibacsok szaga keveredett egymással. A szagról Mariának saját iskolás évei jutottak az eszébe. Semmi sem változott. A termek vigasztalan külseje sem. Az iskola inkább felnőtteknek, mint gyerekeknek való hely volt. Az asztalok túl magasak voltak, a táblát a tanár magasságában rögzítették a falra. A gyerekeknek már-már már fájdalmasan kicsabarodott a nyakuk, ha el akarták olvasni, mi áll rajta. A teremben semmi színes, semmi tarka, semmi barátságos nem volt. Semmi, ami a gyerekeknek örömet szerzett, semmi, ami természetes érdeklődésüket felkelthette volna. Maria minél tovább ült a kemény fapadon, annál erősebb vágyat érzett, hogy otthagyja ezt a rideg, barátságtalan épületet. Vajon egy iskolának nem olyan helynek kellene-e lennie, ahol a gyerekek szívesen tartózkodnak? A mellette ülő Luigi arcát nézte. A kisfiú, akit évekig tartottak cellákba zárva, szemlátomást hasonlóan érzett. Behúzta a nyakát, és egy kicsit reszketett. – Mire gondolsz? – súgta oda neki Maria. – Szeretnék visszamenni a klinikára. – Az még egy kicsit odébb van – válaszolta Maria. – De mi meg tudjuk az eredményeket. Elmegyünk egy parba, és meghívlak benneteket egy süteményre. Luigi elvigyorodott. A kilátásba helyezett sütemény láthatóan javította a hangulatán. Ebben a pillanatban nyílt a terem ajtaja, ahová korábban az oktatási bizottság emberei visszahúzódtak, hogy leosztályozzák az írásbeli feladatokat. Egy komoly tekintetű, sötét, öltönyös hivatalnok lépett a folyosóra, kezében egy névsorral és fontoskodva körülnézett. A várakozó szülők azonnal fölugrottak és kíváncsian közelebb léptek hozzá. – Hogy sikerült a lányom vizsgája? – A fiam milyen eredményt ért el? – a hivatalnok hárítólag maga elé tartotta a kezét. Egy pillanat, mondta. Mögötte két másik vizsgáztató lépett ki a teremből. Hármosban odaléptek Mariahoz. Beszélnünk kell magával, sugta oda a hivatalnok. Maria felállt. Természetesen, válaszolta. Megtudhatom, hogy milyen eredményt értek el a gyerekek? Erről van szó mondta a férfi olyan halkan, hogy szinte csak ő hallhatta. Valami furcsa dolog történt. Furcsa dolog? ismételte meg a szavait Maria. A férfi zavartan megköszörülte a torkát. Hátra pillantott, mögötte két újságíró állt, türelmetlenül várva, hogy mondjon végre valamit az eredményekről. Négy gyermek kivételével mindenkinek sikerült a vizsga, mondta a hivatalnok. Felemelte a hangját, hogy a folyosón mindenki hallja, amit mond. Az újságírók szorgosan feljegyezték a hallottakat. A folyosón sustorgás hallatszott. Ó, ezek a gyengelméjűek lesznek, mondta megkönnyebbülten az egyik apa. Maria nem hitt a fülének. Négy gyermek? kérdezte. Igen. De hát... Kizárt, hogy ezek azok a gyerekek legyenek, akiket én jelentettem be a vizsgára. Ők kitűnően föl voltak készítve. A morajlás felerősödött, a szülők susztarogtak. egyikük még ki is nevette a nyilvánvalóan nagyzási hóborban szenvedő fiatal dr. Hessát. Tényleg azt gondolta, hogy a kis idiótái meg fognak felelni? A hivatalnok láthatóan kínban érezte magát, Ingallériához nyúlt, megpróbálta kilazítani, hát ha úgy rendesen kap majd levegőd. A háttérből egyre hangosabb és rosszindulatúbb mondatok hallatszottak. – Hát persze, világos, hogy a kis féleszűek meg fognak bukni, – mondta egy férfi. – Ezek sem olvasni, sem írni nem tudnak, azzal a beteg agyukkal, nemhogy még számolni. – Miért? Mi mást lehetne várni egy nőtől? – Trónfolt rá egy másik hang. Maria igyekezett nem meghallani a rosszindulatú megjegyzéseket. A négy gyermekre nézett, akik szorosan egymás mellett állva úgy festettek, mint egy vert sereg. Mariát mindinkább elöntötte a méreg. Dühötten merett a vizsgáztatók képviselőire. – Ki érte el a legjobb eredményt? – kérdezte ingerülten. Ekkorra már minden udvariasságot csúdba dobva a diplomás nő követelőző hangján beszélt. A megfélemlítési kísérlet sikerrel járt. A hivatalok megint megköszörülte a torkát. Egy fiú úgy hívják, hogy tétovázott. Na mondja már, ki kikapta a legtöbb pontot. Luigi Tasszilónak hívják. Eltartott egy kis ideig amíg Maria felfogta a hallottakat. Az osztiai intézetből kapott dokumentumokban a Tassziló név mögött egy kérdőjel állt. Nem biztos, hogy Luigi-t valóban így hívták, de Mariának egy vezetéknevet is meg kellett adnia, ő pedig a Tasszilót választotta. Láthatóan Luigi sem értette meg rögtön, hogy róla van szó, de amikor felfogta, felugrott és újjongott, Maria kisfiú felé fordult, és szorosan magához ölelte. – Luigi, most mindenkinek megmutattad, mi rejlik benned. Clarissa és a két másik gyerek is felpattant, és Luigi nyakába ugrott. Egy fotográfus pedig lekapta őket. A levegőben villanó por égett szaga terjengett. Maria és a gyerekek táncra perdültek örömükben. Ha megnyugodtak, közölhetem a másik három gyermek eredményét is, szólalt meg a hivatalnok, aggodalmas tekintettel fürkészve a folyosót, ahol a szülők egyre közelebb nyomultak, remélve, hogy megtudják csemetéik eredményét. Persze, fordult Maria a férfihoz. Mind a négy gyermek sikeresen vizsgázott, mondta komoly arc kifejezéssel a hivatalnok. Részletezte az elért pontszámokat is, de ezeket Maria már meg sem hallotta. Olyan hangosan újjongott semmi mást nem lehetett hallani. – Signorina, kérem, csillapodjék! – utasította rendre a hivatalnok, akit kínosan érintett az öröm jongás. Már is – kiáltotta Maria –, de előbb egyszerűen csak örülni szeretnék. – Erre meg is van minden oka – jegyezte meg az egyik riporter. – Hihetetlen, hogy milyen munkát végzett, Signorina. Kérem, mondja el, hogy sikerült egyszerre négy gyenge elmélyű gyermeket is felkészítenie a záróvizsgára. Maria az örömtől repesbe fordult oda az újságíróhoz. – A gyermekek önmagukon segítettek – válaszolta. – Ha az értelem szunnyad, fel kell ébreszteni, ez minden. – És akkor most megyünk sütizni? – kérdezte Luigi. – Hát persze. Maria és a gyerekek kéz a kézben távoztak az iskola épületből értetlenkedő hivatalnokokat és összezavarodott szülőket hagyva hátra. Maria csak határtalan örömet érzett. Elhatározta, hogy egy dupla adag profiterolnal és hozzá egy nagy csésze forró csokoládéval jutalmazza meg magát. Igazán megértemli, ez szenzációs siker, szinyorin dottoressa. Ezek a vizsgaeredmények Itália határain túl is ismertét tették a nevét, ráadásul a feje tetejére állította és megkérdőjelezte egész iskolarendszerünket. Skiamanna professzor lelkesen, izgalomtól lángoló arccal járkált fel és alá az irodájában. A falra, a tigris és az oroszlán mellé időközben egy kitömött és savanykás szagot árasztó krokodil is került. Giuseppe megköszörülte a torkát, mielőtt azonban bármit mondhatott volna, megszólalt Maria. A kísérletet Montesztánó doktorral együtt végeztük el. Persze, persze, legyintett a professzor. Az írásos beszámolókon, amelyeket rendre megkapott, mindkettejük neve szerepelt, de Schiamanna minden jel szerint pontosan tudta, kinek köszönhető a gyermekek jóvizsga eredménye. Ezeket az eredményeket sem a városvezetésben, sem a minisztériumban nem hagyhatták figyelmen kívül, nem térhettek csak úgy napirendre fölöttük, folytatta. Az újságcikkek egyértelműek voltak, a sajtó azt követeli, hogy ezentúl másfajta módon kezeljék a kis gyenge elméjű pácienseket. – És mit jelent ez ránk nézve? – tudakolta Mária. Már egy fél órája ültek az igazgatói irodában, Tea és Cantuccini mellett, de még mindig nem derült ki, miről is van szó. Skiamanna azzal kérette magához Mariát és Giuseppét, hogy valami rendkívüli fontosságú hírről értesítse őket. A minisztériumban rájöttek, hogy megfelelő támogatással gyenge elmélyű gyermekek is társadalmunk értékes tagjává nevelhetők. Ezért a miniszter úgy döntött, hogy a nevelőnőket a jövőben fölkészítik a gyenge elmélyű ápoltakkal végzendő munkára. Giuseppe és Mária értetlenül nézett össze. Létrehoznak egy iskolát a nevelőnőknek, magyarázta a professzor. Az olyan nőket, mint Serafina, a jövőben képzésben részesítik. Az iskolát... Skóla ortofrénikának fogják hívni, és részben a minisztérium fogja finanszírozni. Az iskolához külön oktatási és fejlesztő intézet kapcsolódik majd, ahol új módszereket lehet kikísérletezni. Ez rendkívül örvendetes reagált Maria. Ennél több nem jutott eszébe. Akkor hát beleegyeznek? kérdezte Kiamanna, először Máriára, majd Giuseppére nézve be kellene beleegyeznünk? Giuseppe is meglehetősen tanácstalannak tűnt. Hát abba, hogy vállalják. Végtére is ezért ülünk itt, mondta Skiamanna olyan magabiztosan, mint a kezdettől fogva erről beszélt volna. Maguk kettel lesznek az iskola vezetői, az igazgató és az igazgató nő. Maria szemöldöke a meglepetéstől a magas szökött. – Hogy nekünk kellene vezetnünk egy iskolát? – Ja, még nem mondtam. – Skiamanna zavartan kortyolt egyet a csészéjéből. – Remek munkát végeztek, és ezt kívánják honorálni ezzel. Ezen kívül azt is remélik, hogy a gyenge elmélyű gyermekek közül sokan elhagyhatják a klinikákat, és megtalálhatják az utat a munkaerőpiacra. Ezzel az állam rengeteg pénzt takaríthatna meg. Egy gyári munkás képzése sokkal kevesebb pénzébe kerül a társadalomnak, mint egy gyenge elmélyű eltartása valami intézményben, ahol gondoskodni kell az élelmezéséről és állandó felügyeletéről. Egy ilyen intézmény vezetése nagy megtiszteltetés, kelentette ki elfogodva Giuseppe. Nos, logikus következménye mindannak, amit ön és Signorina Montessori az utóbbi hónapokban elérte. Maria Giuseppére nézett, és alig tudta megállni, hogy ne pattanjon föl, és perdüljön táncra ott helyben az irodában. Annál jobbat, hogy Giuseppével együtt tovább dolgozhat programján, el sem tudott volna képzelni. Kutatási pénzek felett fognak rendelkezni, és tovább adhatják tudásokat a nevelőnőknek. Giuseppe is láthatóan levolt nyűgözve, ragyogó mosolyt küldött Mariának. Sajnálták, hogy nem ugorhattak egymás nyakába. És Torinóba is el kellene utaznia, hogy beszámoljon a módszereiről, folytatta Skiamanna. Ősszel Nemzeti Pedagógus Kongresszust rendeznek. Ó, oh, nagyon szívesen beszélek a pedagógus nők előtt, jelentette ki Giuseppe. Gondolatban, mintha már készült is volna a feladatra, nem lehetett nem észrevenni, hogy mennyire örül. Nem magát hívták, mondta szánó doktor. Helyesbitetsz ki a manna. Szinyorina montessori szórit akarják hallani. Mindenki tudja, milyen tehetséges szónok, aki képes bűvkörébe vonni közönségét, és hogy Berlinben is milyen ragyogóan képviselte országunkat. Maria észrevette, hogy Giuseppe elsápad. Igyekezett továbbra is barátságosan mosolyogni, de a látszólag nyugodt felszín alatt Fort az indulat. Szerepelhetnénk együtt is, javasolta Mária. Végeredményben az iskolát is együtt fogjuk vezetni. Nagyszerű jelzés volna, ha a szónoki pulpitusnál együtt jelenne meg egy férfi és egy nő. Ugyan már, vetette közbeszki a Mánna. A szervezők nyomatékosan dr. Eszamontesszórit kérték. Akkor miért küldenénk kettejüket? Ez egy csomó pluszköltséggel járna, a pénzt sokkal észszerűbben kell felhasználnunk. Sajnos a minisztérium nem bánik olyan nagyvonalúan a juttatásokkal, hogy egy munkatársamat nyomós ok nélkül belőlük. Maria nem tudta, mit mondjon erre. Hízelgőnek érezte az elhangzottakat, de tartott tőle, hogy Giuseppe megéridli a sikerét. Giuseppe Mariára nézett, aki egy pillanatra dühöt vélt kiolvasni a szeméből, de a férfi uralkodott magán. Biztosra veszem, kedves kolléganő, hogy egyedül is ugyanolyan jól fog beszélni, én pedig közben itt a klinikán a maga szellemében folytatom a munkát. Schiamanna felállt és kinyújtóztatta Szikár testét. Remek, dörgölte össze elégedetten a kezét. Kapunk egy új utatóintézetet, és ezt maguknak köszönhetjük, a maguk megalkuvást nem ismerő ambíciójának és makadságának. Miközben mindkettejüket megszólította, kizárólag Mária-ra nézett. Mária remélte, hogy a professzor név szerint is kiemeli Giuseppe szerepét a történtekben, de Skiamanna nem tett külön említést Montessano érdemeiről, úgyhogy Mária tudta, a beszélgetés után jó ideig az jelenti majd fő elfoglaltságát, hogy megpróbálja csillapítani igazgatótársa mérgét, és meggyőzni őt arról, hogy tudományos tekintélye semmivel sem marad el az ő nemzetközi hírnevétől. Sajnos ez nem sikerült teljesen. Giuseppe valóban megsértődött. Maria várt néhány napig, hát ha a férfi feldolgozza sérelmét. Jól lehet minden reggel együtt léptek be a klinika kapuján, és együtt dolgoztak, a munkán kívül alig beszéltek egymással. Egy héttel az irodájában lezajlott megbeszélés után, Maria már nem bírta tovább. Az alkalom egy rutin vizsgálat után adta magát. Maria megvárta, amíg mindenki távozott a helyiségből, aztán intett Giuseppének, hogy várjon. Miért kerülsz engem? Szakadt ki belőle a kérdés. Giuseppe adta a meglepettet, de nagyon rossz színész volt. – Hogy jut ilyen az eszedbe? – szabadulni akart, és indult volna a többiek után. – Egy hete nem szólsz hozzám. – Torino miatt? Nekem Torino teljesen közömbös. Ha akarsz, utasz te helyettem. Maria szokásához híven ezúttal is az egyenes utat választotta, köntörfalazás nélkül a lényegre. Giuseppe egy pillanatra láthatóan zavarba jött. Hallgatott és összeszorította telt ajkát. Mária szíve szerint megcsókolta volna, hogy érezze Giuseppe puha és lágy ajkát, de itt, a klinikán ez túl veszélyes lett volna. Az épületben nem csak ők voltak, bármelyik pillanatban beléphetett volna valaki, és rajta kaphatta volna őket. Ha akarod, most azonnal bemehetünk Skiamannához, és megmondhatjuk neki, hogy én valamilyen okból nem tudok elmenni Torinóba, és hogy helyettem te tartod az előadást. Maria egy pillanatig azt hitte, hogy Giuseppe elfogadja az ajánlatot. A gondolat láthatóan tetszett neki, ám aztán összeráncolta a homlokát, és komoly arccal kielentette. Nem, Maria, ez nem volna rendes dolog. Téged kértek, ezért neked kell a nevelőnők előtt beszélned. De ez nekem nem olyan fontos, válaszolta Maria, ekkor már kicsit hangosabban. Beírem azzal, hogy a nevem szerepel a publikációban. Ha te szeretnéd megtartani az előadást, nekem nincs kifogásom ellene. Kis szünet után folytatta. De kérlek, ne büntess a hallgatásoddal, mert az bánt. Hangja ismét elhalkult. Ez az utolsó mondat egyszerűen csak kicsúszott a száján. Tudatára ébredt, hogy milyen fontos neki Giuseppe szerelme, sóvárogva vágyott a férfi után. Maria attól tartott, hogy tolakodása esetleg elieszti Giuseppét, de épp az ellenkezője történt. Sebezhetősége láthatóan meghatotta a férfit, aki odalépett hozzá, és mit sem törődve a lelepleződés veszélyével. Magához ölelte. Maria orra szinte hozzáért Giuseppe nyakához, és belélegezte a férfi illatát. A megszokott parfüm illatától felsóhajtott. Nagyszerű tudós vagy, mondta Giuseppe, ezért is kellene neked előadnod. Én meg azt akarom, hogy megint szóba állj velem, nem tudom elviselni, hogy levegőnek nézel. Giuseppe végig simított Mária haján. A gyengéd érintés felkeltette a vágyat Mariában, hogy még többet kapjon. Hozzásimult Giuseppéhez. Mindketten túl sokat dolgozunk, ez minden. Töltsük együtt az estét, javasolta Mária. Tudta, hogy Giuseppe szerda esté mindig szabadok. Még nem is olyan régen ezeken az estéken együtt vacsoráztak, hogy sétáltak, mielőtt Giuseppe lakására mentek volna. Sajnos ma nem jó, felelte Giuseppe, már megbeszéltem valamit. Mit? Giuseppe kibontakozott az ölelésből. Mi ez? Valami kihallgatás? Nem, természetesen nem, dadogta zavartan Maria mintha a saját anyját hallotta volna, és ezt kínosnak érezte. Giuseppe elnevette magát. – Ne aggódj, kedvesem! Maria féltékenysége láthatóan hízelget neki. – Apám van itt a városban, és megbeszéltük, hogy együtt vacsorázunk. – Vagy úgy! Maria alig tudta leplezni megkönnyebbülését. És holnap este? Lemondhatom a nő egyesületi találkozót. Nem szükséges, válaszolta Giuseppe. Holnap este az egykori diáktársaimmal kávéházba megyünk. És egész este ott lesztek? Giuseppe elnézően ingatta a fejét, ismét megsimogatta Maria haját. Maria a férfi tenyerébe simította az arcát. A vasárnapa miénk, megígérem! Maria már megörült volna, de eszébe jutott, hogy megígérte anyjának, vasárnap elkíséri egy jótékonysági vásárba, és ezt már hetekkel azelőtt megmondta Giuseppének. Elfelejtette volna? Vagy szándékosan javasolta a vasárnapot, mert tudta, hogy akkor ő nem ér rá? A vasárnap sajnos nem jó. De majd találunk egy másik napot, felelte Maria. Persze, biztosan. Giuseppe olyan szenvedéllyel csókolta meg, hogy Mária egy pillanatra még a csalódását is elfelejtette. Élvezte Giuseppe közelségét, megérintette a férfi vállát és végig simította hátán. Giuseppe szorosan magához húzta Máriát és a csípőjét simogatta. Mária érezte a férfi vágyát. Ebben a pillanatban a folyosóról léptek, hangzottak. Mária elengedte Giuseppét és hátrált egy lépést. Közben kis hián feldöntött egy széket, és zavartan a füle mögé igazított egy elszabadult hajtincset. Feszülten figyelte a kintről jövő zajt. Giuseppe is hallgatott, de nem látszott olyan ilyetnek, mint Mária. A lépések távolodtak. Amikor már teljesen elnémultak, Giuseppe megmozdult. Kell keresnünk valami megoldást, mondta komolyan. Kezdem unni ezt a bújócskázást. Mária válaszát meg sem várva kinyitotta az ajtót, és kiment. Mária szinte kábultan állt ott. Erre nincs megoldás. És ezt nem csak ő tudta, hanem Giuseppe is.